بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله kita bersyukur kepada Allah SWT yang memanjangkan usia kita pada hari yang mulia ini. Dan bukan sahaja panjang usia tetapi yang penting daripada usia yang panjang itu ialah mampu kita gunakan dan kita salurkan ke arah ketaatan kepada Allah SWT. Kerana sebaik-baik manusia, mereka yang dipanjangkan umurnya oleh Allah SWT. Lalu ia menggunakan usia tersebut dalam menentukan keradaan Allah SWT. Manakala seburuk-buruk manusia... Mereka yang panjang umurnya, tetapi digunakan untuk melakukan kemungkaran dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu SWT. Maka untuk itu marilah, pada hari yang mula ini, kita merenungi diri kita, kita mampu menjadikan anak yang soleh. kita mampu menjadi hamba Allah yang berguna di dunia dan memberi guna kepada kepada, kepada masyarakat dan negara seluruhnya. Jadi bersama-sama saya pada pagi yang mula ini, pada hari yang mula ini ialah Dr. Hassan Haji Muali, Pengarah Akademik Keluarga Bahagian Malaysia atau Rengkasnya Akrab ia akan memperkatakan tentang tajuk yang cukup penting untuk kita bersama iaitu mendidik anak-anak supaya menjadi anak-anak yang soleh, bukan anak yang durhaka kepada ibu bapanya durhaka pada Allah dan durhaka pada agamanya Ya, Assalamualaikum. Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu bila kita sebut tentang konsep anak-anak yang soleh ataupun anak yang mentaati kedua ibu bapa, yang tidak durhaka kepada ibu bapa. Kita merujuk kepada banyak-banyak hadis, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan asar sahabat yang berlaku sama di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam maupun di zaman kita ini. Kita dapati suasana yang melahirkan anak yang tidak taat, tidak mentaati kedua ibu bapa mereka, yang durhaka kepada ibu bapa mereka. Menggambarkan bahawa apa yang Nabi sebut dalam sepotong hadis Ya, al-jannatu tahta aqdamil Ummahat Ini seringkali kita. Yes. Ataupun juga disebut dalam sepertiga yang lain, ridha Allah fi ridhal walidain. Ya, wasakhata Allah fi sakhatil wadain. Keridaan Allah itu bergantung kepada keridaan kedua ibu bapa dan kemurkaan Allah itu bergantung kepada kemurkaan kedua ibu bapa. Dan ini menggambarkan bahawa konsep uh, melahirkan anak yang soleh itu merupakan perkara yang penting yang mesti diphatian. Mungkin doktor boleh-boleh kita bincangkan sikit tentang kelak tentang konsep anak-anak yang yang derhaka yang tidak mentaati Iwapo ini. Yeah. Terima kasih ya Tuan Profesor ya. Yang tamu sekali sebelum kita pergi kepada mendefinisikan anak derhaka ini, yeah, yeah. kita kena tengok lawan dia. Mm -hmm. Lawan anak yang derhaka ialah anak yang soleh. Sungguh ini yang Tuan bukti sebutkan tadi. Apa ciri-ciri anak yang soleh? Anak yang soleh ini kalau kita nak nak tengok, dia banyaklah cirinya dalam Al-Quran terlalu banyak sama ada anak yang saleh, orang yang saleh, orang mukmin, anak yang mukmin. Sama saja itu. Ya, ya. Kita boleh hubungkan. Orang yang mukmin dengan anak yang mukmin. Sebab anak yang mukmin akan melahirkan orang yang mukmin. Hmm. Orang yang saleh ciri-ciri orang yang saleh. Anak yang saleh akan melahirkan manusia yang saleh. Orang yang beriman misalnya. Anak-anak hmm. yang beriman akan melahirkan orang-orang yang beriman. Cuma kita tengok dalam dalam ayat-ayat Quran ya misalnya surah Al-Anfal menjelaskan tentang konsep orang yang saleh. Hmm. Anak yang saleh ayat yang dua hingga ayat yang kedua hingga ayat yang, ke yang keempat Bismillahirrahmanirrahim Innamal mu'minuna allazina idza zikra Allah yeah. wajilat qulubuhum ayatuhu zadatkum imana wa rabbihim yatawakkalun Misalnya baca ayat yang pertama terlebih dulu Hanya sahaja orang yang beriman itu ialah apabila disebutkan nama Allah kepada mereka takut mereka gemetar hati mereka, gemetar perasaan mereka gemetar jiwa mereka sebab mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala takut kalau mereka tak dapat syurga Allah Subhanahu wa taala takut kalau mereka akan dimasukkan dalam neraka Allah Subhanahu wa taala wa izatul yat'alayhim ayatuhu zadatuhum imana bila dibacakan ayat-ayat al-Quran kepada mereka itulah wahyu ya. itulah sumber wahyu Itulah buku sejati. Itulah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala untuk diturunkan ke permukaan bumi ini untuk menjadi panduan kepada anak, kepada ayah, kepada emak, kepada adik, kepada kakak, kepada manusia, kepada jin bahkan. Ya, diturunkan ayat-ayat ini untuk menjadi panduan kepada kita. Bila dibacakan ayat-ayat ini, macam mana? Macam mana persepsi manusia? Macam mana tanggapan manusia? Bertambah-tambah iman mereka dan mereka inilah yang sentiasa menyandarkan kehidupan mereka hanya sesanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada tiga perkara sini Taufiq ya, ya. Yang pertama bila disebutkan nama Allah, gemetar tubuh badan mereka. Takut mm -hmm. mereka kepada Allah. Takut mereka kepada azab Allah. Takut mereka kalau misalnya ditiadakan. Mhm. Mm nikmat-nikmat Allah kepada mereka bila mereka bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bila dibacakan ayat-ayat Al-Quran... ...bertambah-tambah iman mereka. Kasih mereka kepada Allah. Dengar saja ayat Al-Quran... ...terasa rindu mereka kepada Allah Subhanahu SWT. Dan yang ketiga... ...mereka yang sentiasa bertawakal Artinya, sentiasa meletakkan sesuatu itu... ...hanya kepada Allah Subhanahu SWT. Mencuba sedaya upaya. Selepas itu, mereka menyerahkan segala-galanya. Yang baik daripada Allah... ...yang buruk pun daripada Allah. Setelah mereka mencuba segala-galanya... ...yang baik pun sepatutnya Alhamdulillah... Yang buruk daripada Allah pun. Kalau itu merupakan sesuatu untuk memberikan pengajaran kepada kita. Mm -hmm. Kita akan sambut juga dengan Alhamdulillah. Ya. ya. Jadi nampak pada kita bawa konsep anak-anak yang soleh ini tidak termesti pada siapa. Siapa kita pada waktu ini sekalipun. Ya, ya. Mungkin pada waktu ini kita sebagai seorang seorang ibu atau seorang ayah. Tapi ya. dalam masa yang sama kita juga sebagai anak. Ya, ya. ya. Kita juga sebagai anak kepada kedua ibu bapa. Kita. Tak boleh lari tu tuan guru Macam saya hmm. Ini dipanggil dalam dalam bahasa Inggeris multiple roles. Hmm. Yeah. Multiple roles ni maksudnya peranan berbagai-bagai peranan. Hmm. Saya sekarang ni sebagai seorang ayah kepada 8 orang anak. Saya sebagai seorang suami kepada isteri saya. Mm -hmm. Saya sebagai seorang anak kepada ibu dan ayah saya masih hidup lagi. Yeah, yeah. Saya sebagai seorang teman kepada teman saya yang lain. Mm -hmm. Saya sebagai seorang pensyarah kerana orang yang mendengar syarahan saya. Mm -hmm. Jadi ini multiple role. Yeah. Dan kita sebagai sebagai anak-anak yang salih, mm -hmm. anak yang tidak ada harga, saya rasa kita kena memainkan peranan ini. Mula daripada anak-anak. Yeah. Mula daripada kanak-kanak. Sebab itu peranan ibu bapa dekat sini. Agaknya Tuan Pusi. Yeah. Ya. Sangat kritikal. Mm -hmm. Dari peringkat awal lagi. Tarbiahnya kena tepat. Mm -hmm. Tarbiah di alam rahimnya kena tepat. Tarbiah waktu kanak-kanaknya kena tepat. Tarbiah waktu dia remaja kena tepat. Tarbiah mm -hmm. waktu dewasanya kena tepat. Tarbiah waktu tuanya kena tepat. Dan tarbiyah waktu sebelum matinya pun, tarbiyah dalam bentuk mentalkinkan itu pun kena tepat. Ya, ya. Tarbiyahnya tidak lain dan tidak bukan. La ilaha illallah muhammadur rasulullah. Hmm. Ya Doktor, kita sebut tentang tentang konsep itu, tentang ciri-ciri uh, anak yang soleh ataupun sebut sifat-sifat anak soleh yang mesti lahir. Maka kita dapat kita dapat gambarkan bahawa bagaimana, bagaimana anak yang kita inginkan. Ya sama ada ibu inginkan anak yang begitu ayah yang inginkan anak yang begitu maka kita bincangkan juga bahawa kesan daripada ataupun hasil daripada mendidik melahirkan anak yang soleh itu lawan bagi dia ialah anak-anak yang durhaka anak-anak yang tidak mentaati ibu bapa dan konsep anak yang durhaka ni satu satu gambaran yang cukup besar kalau kita rujuk dalam hadis Nabi baik dalam ayat-ayat Al-Quran menggamakan bahawa dosa, termasuk dosa-dosa besar yang paling membimbangkan kita ialah bahawa anak-anak yang, yang dorhaka ini, dia tidak akan boleh mengucap kalimah syahadah ya, dekat dekat nazak dia. Sebab kita merujuk pada hadis uh, Nabi SAW yang berlaku di kalangan para sahabat Nabi. Ya, hinggakan ibunya memuafkan dia, barulah dia boleh mengucap kalimah syahadah. al radhiyallahu anhu sebagai contoh. Mungkin kita boleh boleh, boleh menjelaskan sedikit peristiwa Al-Qamah ini. Mudah-mudahan kita dapat ambil, ambil gambaran. Ya, dengan dengan kes yang amat kecil. Al-Qamah membeli dua lai kain ya, di pasar kemudian dia balik ke rumah lalu diberi pada isterinya pada waktu itu ibunya ada ibunya memerhati gelaga alqamah ya dia memberi pada pada isterinya disuruh isterinya pilih ya. baki pilihan isteri itu baru diberi pada ibunya ibunya sendiri dan ibunya memkecil hati dengan perangai alqamah anak yang dia lahir yang dia didik yang dia besar yang dia tidak tidur dengan sebab sebab anaknya sakit sebagainya. Tiba-tiba mendahulukan istrinya daripada ibunya sendiri. Yang Dalam situasi ibu yang ada dalam rumah sekali, doktor. Jadi kita tidak dapat gambarkan waktu Alkama sedang naza, Alkama tidak boleh mengucap syahadah. Ya, Nabi datang, Nabi mengajar Alkama mengucap syahadah. Nabi pangku kepala Alkama. Nabi Nabi ucap dengan dengan lidah baginda sendiri untuk mengajar Alkama. Tiba-tiba Al-Qamah tak boleh mengucap syahadah Allah. Ini kesan Dan kita dapati antara yang lain Ialah Ambulullah bin Salam pun tak boleh mengucap syahadah Hingga ibunya berkata Ya Rasulullah Anak saya saya tidak akan ampunkan dunia akhirat Ya Rasulullah ya, ini, ini kataan daripada ibunya Nabi suruh maafkanlah dia Sebab dia anak kamu Tidak ya Rasulullah Tidak ya Rasulullah ya, Memang dia anakku Aku melahirkan dia Aku membesarkan dia Aku mendidik dia Aku menjaga dia Aku tidak tidur dengan sakit Ya Rasulullah Tetapi Anakku ya Rasulullah bila mana dia telah berkahwin Aku dapati dia melebihkan isteri Daripada daripada aku ibunya sendiri Ya Rasulullah Jadi ini, ini benda yang kita nak bagi penekanan Kadang-kadang doktor Kadang-kadang kesibukan kita seharian Kadang-kadang hampir tidak ada masa Untuk kita menjungut ibu bapa kita Kadang-kadang dengan kereta 2-3 buah yang di rumah Kadang-kadang mak kita datang jauh daripada kampung Naik bas 2-3 kali saling bas Untuk berjumpa dengan anak Nampak ini-ini suasana yang sedang berlaku Mungkin doktor boleh boleh kupas Tentang tentang konsep anak durhaka ini sendiri Terima kasih, Tuan Muzi. Si. Eh, tentang konsep anak derhaka. Kita dah baca tadi satu ayat daripada Al-Quran. Banyak lagi ayat, ratusan ayat dalam Al-Quran yang menerangkan ciri-ciri orang-orang yang salih yang soleh. Eh, dan perempuan-perempuan yang salihah. Yeah, yeah. Dan yang sebaliknya itu ialah yang derhaka. Mm -hmm. Nah, Kita nak tengok. Anak yang derhaka ini ialah anak yang tidak mengikut syariat yang pertama sekarang. Yeah, yeah, yeah. Yang tidak mengikut peraturan-peraturan yang telah diadun oleh Allah Subhanahu wa taala diletakkan kepada manusia supaya manusia mematuhinya... dengan mematuhi itu ...mereka dapat meneruskan kehidupan mereka dalam keadaan Allah kasih kepada mereka mereka kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nomor 2. Ciri-ciri yang menderhaka ni anak yang derhaka ini derhaka kepada ibu bapa. Mm -hmm. Saya ingat sebelum itu derhaka kepada Rasul, berusul. Salam. Derhaka kepada Allah, peraturan-peraturan Allah, syariat Allah Subhanahu wa taala, derhaka kepada Rasul. Derhaka kepada Rasul artinya derhaka kepada sunnah cara kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi suruh itu yang tak dibuatnya. Nah mana yang idam bilarang itu, itu yang dilakukannya. Yang mana cara Nabi itulah yang dimomok-momokkannya. Apa pesan nak ikut Nabi? Nabi 1400 tahun dahulu. Nabi tak boleh lagi dah ini zaman modern. modern. Nabi-nabi kita-kita. Ha ya. ah, ini ini kata-kata ini kedurhakaan. Ini satu kedurhakaan. <laughs> Saya ingat mereka tidak akan berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan syafaat. Ya, ya. Berderhaka dengan Nabi Salah satu daripadanya nanti dia tidak dapat syufran daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita berada di pada masyar nanti semua orang Islam ini ya, semua ya. orang mm -hmm. semua orang memerlukan syufran pertolongan daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memasuki syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak dapat syufran ini, ini? sesudah pada peringga yang domatis kian, eh. kemungkinan mm -hmm. ditutupkan pintu syurga kepada kita ini ini benda yang ya, doktor bila kita nampak bahawa kadang-kadang kita golok lahirnya golongan yang yang menentang nabi golongan yang timbul Anti hadis yeah. ini, ini gambaran bahawa sejauh mana benarnya iman kita pada Rasulullah sallallahu yeah. alaihi wasallam sama ada per perkataan baginda perbuatan baginda maupun takrir baginda yeah, yeah. mungkin doktor boleh, boleh boleh kaitkan yang ketiganya ialah tentang durhaka kepada kepada ibu bapa sendiri nah, InsyaAllah yeah. yang ketiga derhaka kepada ibu dan ayah hmm. ini cantik susunannya yeah, yeah. bukan bukan ayah dan ibu ya yeah. Yang fik yang ketiga derhaka kepada ibu dan ayah. Ibu ni satu hari seorang sahabat berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya aku perlu berbakti kepada manusia ini kepada siapa yang Rasulullah? Ibumu. Mm -hmm. Ulang lagi soalan tu. Kepada siapa yang Rasulullah? Ibumu. Kali yang ketiga, ulang lagi. Kepada siapa yang Rasulullah? Ibumu. Kali yang keempat ditanyakan kepada siapa yang Rasulullah? Ayahmu, babumu. Mm -hmm. Yang keempat. Eh? Yang keempat. Kita ni, Tuan Mugusi jatuh yang keempat yeah. dah kita ni. Yeah. Ha, yang pertama, yang kedua, yang ketiga, ibu. Mm -hmm. Maknanya, apa yang kita nak buat... ...kalau kita tak lakukan susunan yang sedemikian... ...artinya deraka kepada ibu dan ayah. Saya ambil contoh. Mm -hmm. Kalau saya yang dah kahwin dengan isteri saya... Mm -hmm. ...yang dah kahwin ni... Yeah. ...puncak ketaatan saya susunannya begini, ya, eh, Tuan Mugusi. Eh? Yang pertama, taat kepada Allah. Mm -hmm. Yang kedua, taat kepada Rasul. Bagi saya... Yang ketiga, taat kepada ibu. ibu. Yang keempat, taat kepada ayah. Mm -hmm. Itu susunan saya. Yeah. Bagi isteri saya pula lain susunannya. Ah, ini kadang-kadang ah. orang perempuan ni tak apa nak seronok ni. Mm. Bagi orang perempuan pula, susunan yang pertama ialah taat kepada Allah. Yang kedua, taat kepada Rasul. Yang ketiga, taat kepada suami. Yeah. Yang keempat, baru taat kepada ibu. Dan yang kelima, taat kepada ayah. Yeah. Ha, jadi, jadi, susunannya begitu. Maknanya, bagi seorang perempuan, bila bila bila bila berdepan dengan keadaan, ...antara misalnya ibu dan suaminya... ...katakanlah duduk bersama-sama... Ya. ...bawa kain katakan, bawa hmm. buah... ...bawa buah tangan... ...dia ya. harus menunjukkan buah itu kepada suaminya terlebih dahulu... ...baru kemudian susunan protokolnya... Ya. ...baru kepada Bapak ibunya... Wajib. tetapi bagi saya... Ha, ini bagi lelaki-lelaki yang kita lupa kadang-kadang yeah. untuk -kadang mengusir. Mm -hmm. Bagi saya, kalau mak saya duduk kat sebelah, isteri saya duduk sebelah, anak saya duduk sebelah, kalau saya bawa buah-buah daripada, buah, daripada balik kerja, bawa buah mm -hmm. untuk bagikan ahli-ahli keluarga, yang pertama sekali buah itu mesti pergi kepada tangan ibu saya. Ibu. Mesti. Mm -hmm. Kalau tidak, takut nanti. Yeah. Tak boleh mengucap kalimat lahir-lahirullah Muhammad Rasulullah. Kalau terdetik hati ibu saya, saya yakin terdetik hatinya, yeah. Ya, hey sadar aku dah hantong kau belajar tinggi-tinggi. Aku dah begitu kasihnya kepada kau. Aku lebihkan kau. Tapi dalam keadaan ini kau memilih isteri daripada aku. Wahyasan, mesti dia terasa. Mm -hmm. Saya pun dalam keadaan sekarang yang tak tua macam mak saya dah sensitif dah, mm -hmm. ha, kan? Yeah. Tak terasa begitu. Yang kedua, saya mesti berikan buah itu kepada isteri saya. Yang ketiga, saya mesti berikan buah itu kepada anak-anak saya. Begitu susunannya. Mungkin doktor boleh sentuh juga tentang ibu mertua, tentang bapak-bapak mertua. Ha. Ibu mertua dan bapak mertua ni pun susunannya uh, tidaklah sebaras dengan ibu begitu. Yeah. Tapi kena dilebihkan, dilebihkan mereka. Daripada. Kena dilebihkan. Mm. Sebab kita dengan ibu mertua kita ni pun macam ibu macam lah. Ibu wakil ibu. Yeah, yeah. Tak batal. Semayang dengan mm -hmm. dia. Ayah mertua dengan isteri saya tak batal. Semayang mm -hmm. dan sebagainya. Ini gambaran ibu. So, itu yang kita selalu bincangkan, Ustaz. ya. Yeah, yeah. Kita tidak boleh membeza-bezakan. Mm -hmm. ha. Walaupun mereka tidak separas, Ustaz. Yeah. Ya? Tapi kita tidak boleh membeza-bezakan. Maknanya, ha. saya dengan mak saya dilebihkan daripada mak metua saya. Sepatutnya, idealnya yeah, yeah, yeah. sama saja. Mak saya datang begitulah sambutannya. Mm -hmm. Ayah saya, ibu saya sendiri datang begitulah keraihannya. Ayah saya datang begitulah sambutannya. Ayah metua saya datang begitulah keraihannya. Sepatutnya begitu kejadiannya. Yeah. Ha. Nampak pada kita bahawa... Yeah. bahawa bahawa prioriti ni keutamaan siapa yang yang paling atas Allah Subhanahu wa Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian ibu kemudian isteri dan seterusnya dan susunan ini yang kena jaga kadang-kadang ia -kadang, eh, timbul timbul mungkin kita kita minta ah bila kita sebut bahawa kadang-kadang ada isteri yang dia dia sendiri minta didahulukan dia Ya, kadang-kadang dia dilarang suami jangan balik ke rumah orang rumah mak ya. Yeah. Sebab bila adalah hal hubungan yang tidak begitu akrab berasa. Jadi kita dapati bahawa bila situasi ini berlaku, kita minta sangatlah doktor supaya isteri-isteri ini dia faham siapa kita sebagai anak ya dan siapa dia sebagai seorang isteri. Yang tidak tidak terlalu melebihkan diri sendiri dan tidak sampai mengecewakan mengabaikan kewajipan kita, hak kita pada mak kita ya pada pada mak dia dan sebagainya. Dia satu lagi doktor, mungkin boleh kita sentuh. Bila kita sebut tentang kedudukan, tentang hak-hak. Mungkin ada kita dalam Islam ni, kita ada hak dan kewajipan kita. Hak dan kewajipan kita pada Allah. Hak dan kewajipan kita pada Rasul. Dan hak dan kewajipan kita pada pada ibu bapa kita, pada guru dan sebagainya. Mungkin doktor boleh <coughs> sentuh sedikit. Ini dalam konteks bicarakan anak derhaka ni. Yeah, yeah. Komusi, yeah. Pertama sekali dalam cerita-cerita riwayat-riwayat dongeng-dongeng kita ni pun. Mm -hmm. Banyak cerita anak derhaka. Yeah. Siapa dia? Setenggang. Batu belah, batu bertangkuk. Mm -hmm. Apa lagi? Bawang putih, bawang merah. Banyak-banyak mm -hmm. lagi. Cerita-cerita Banyak ya? ini -cerita sebenarnya... ...di reka sedemikian rupa... ...ada unsur-unsur didaktik. Yeah. Maknanya ada unsur-unsur akhlak, akhlak... ...pengajaran. Ya, nasihat, ada ya. unsur nasihat. Ada unsur terbiahnya. Mm -hmm. Yang kadang-kadang... ...tetapi kadang-kadang kita tengok cerita macam ini... ...mengalir air mata. Mm. Sedih tengok cerita setanggang kan? Mm -hmm. Sedih tengok cerita film setanggang itu. Tetapi kadang-kadang tak masuk akhlak cerita itu kepada yeah, kita. Yeah. Ya? Tapi ini kadang-kadang saya tengok cerita-cerita yang sedemikian rupa ya dalam dalam dongeng-dongeng dalam sejarah-sejarah melayu cerita-cerita lama cerita, cerita klasik macam ni ya ada ada ada kesan sebenarnya kesan akhlak yang nak disampaikan oleh penulis kesan akhlak yang nak disampaikan oleh orang yang mereka cerita itu tetapi kadang-kadang kita tengok itu cerita itu lebih kepada tengok dramanya lebih tengok lakonannya bukan apa yang disisipkan dari akhlaknya maka kita tak dapat pengajaran orang tengok juga cerita tanggang. Balik derhaka juga kepada mak Orang tengok juga cerita batu belah-batu bertangkup Balik ber ber derhaka juga hmm. Kepada orang yang tak sepatutnya dia derhaka Orang tengok juga cerita bawang putih, bawang merah Akhirnya dia mengumpat kulit bawang putih, bawang merah saja, hmm. Dia tak nampak kopakan setiap kulit bawang merah buah putih bawang merah itu adalah merupakan akhlak ciri-ciri akhlak ya, yang, terbaik ya. yang terbaik yang patut kita contohi dan tauladani ya. balik kepada ya. jadi ya. nampak macam tengok film Hindustan juga betul um, tak ayahlah superlah waktu tengok Hindustan menangis dia melelih air mata dia kadang-kadang air hidung <laughs> jadi gambaran pengajaran-pengajaran yang meseh utama dari cerita itu ialah pengajaran itu ya, ya. bukan sekadar penghiburan tu ada tapi pengajaran dia sebaik itu jadi apa ya kita kita balik apa yang kita bincangkan tentang ya, ya tentang hak ya. ya, ya. Ini, ini hak ni berkaitan dengan dengan dengan anak yang derhaka ya. ya, ya. Kita cuba tengok cerakin satu satu persatu hmm. ya. Hak dengan Allah Subhanahu Wa Apa hak apa hak kita? Apa hak Allah terhadap kita ya. Ya. Hak Allah terhadap kita. Pertama ialah menyembahnya. Hmm. Tidak lain dan tidak bukan menyembahnya. Hmm. Nah, tidak lain tidak bukan. Kita dilahirkan ke permukaan bumi ini yang anak derhaka, anak tak derhaka, anak yang akan derhaka, anak yang telah derhaka, tidak lain dan tidak bukan ya dilahirkan kita kebumian bumi ini semata-mata untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. tidaklah ku lahirkan mm -hmm. manusia dan jin mm -hmm. melainkan semata-mata untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Liya'budun ya, eh? untuk... illa liya'budun. Mm -hmm. Tidak lain dan tidak bukan untuk menyembah. Yeah. Apa dia menyembah? Kalau dia tak sembahyang, derhaka terus dah. Ya. Yeah. Tak payah apalah, tak payah bincang. Tak payah bincang, tak payah bincang. Hmm. Minum arak derhaka terus yeah. dah. Tak payah bincang dah itu. Judi derhaka terus dah. Womanizing, berzina, derhaka terus dah. Mm -hmm. Tak payah derhaka dengan mak lagi lah. Yeah. Derhaka yang nombor satu. Kalau no, derhaka yang nombor satu, katakanlah, dia derhaka dengan nombor satu, dengan Allah SWT. Tak derhaka dengan mak, tak jadi. Mm -hmm. Tak mm -hmm. jadi, tak jadi. Ya, mm -hmm. ha, asas dah derhaka. Abi ha, abi, Habis, habis. habis, habis, habis, dah. habis, dah. habis dah Batal yang lainnya. Mm -hmm. ha, sebab, sebab itu sangat penting, sangat penting kita nak menyuruhkan dalam dalam dalam program macam ini yang kita nak selitkan program ini tuan guru silalah ya, ya. supaya kita kena jelas dalam hidup ini. Hmm. Derhaka kepada Allah batalah yang lain-lain. Ya. Derhaka kepada Rasul batalah yang lain-lain. Hmm. Walaupun dengan mak baik, walaupun dengan mak tak pernah kecil hati mak, walaupun ya, wala bagaimana baik dengan mak sekalipun kalau dengan Allah Subhanahu Wa derhaka. Kalau dengan Allah subhanahu wa ta'ala tak beres, Tuntutan Allah tak beres kepadanya, sembahyangnya tak beres, Puasanya tak beres, Zakatnya tak beres, hajinya tak beres, kalimah syahadatnya lah, Ilai Allah Muhammad Rasulullah, Dia tak beres, Tak jadilah, hmm, jadi. Kederhakaan dek, yes. Dan dan kederhakaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tak lain lagi tempatnya, hmm. Wallahum azabun nazim, Allah dah janji dah, Derhaka kepada dia, Bagi mereka azab yang tak. sangat pedih, Kadang-kadang hmm. azab tu di dunia lagi ada, Di dunia lagi Allah dah beri azab kepada dia, Misalnya Allah tarik ketenangan daripada anak yang derhaka. Ya, ya. Tak tenang. Anak yang derhaka ni tak tenang. Tak tenang Balik rumah tak tenang. Pergi ke pejabat tak tenang. Pergi ke ladang tak tenang. Dibuatkan mahligai untuk dia tak tenang. Pergi ke lautan tak tenang. Berkelahlah seratus kali. Tak tenang. Ini kesan pendurhaka. Kesan pendurhaka. Makanlah pil. Makanlah, makanlah tranquilizer. Hmm, Banyak-banyak hmm. makan tranquilizer. Yeah. Untuk dapatkan ketenangan. Tak tenang. Beryogilah. Beryogalah. Tak hmm. tenang. Tak tenang. Nombor dua ialah tentang ya ia tentang derhaka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Derhaka kepada Rasulullah sallallahu artinya kita tidak mengikut cara hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak ikut cara bersih yang, yang yang menjadikan kerja kita sebagai ibadah, apa yang kita lakukan kepada ibadah sebagai ibadah? Bukan saja mengikut peraturan Allah Subhanahu wa taala, tapi cara metodologi kita mengikut peraturan Allah Subhanahu wa taala mesti ikut cara yang dipraktikkan Rasulullah. oleh Nabi Muhammad sallallahu tak, tak boleh macam kita. Ya misalnya semayang kita aku mal aku aku aku seronok semayang ni aku nak buat semayang isyak ni 8 rakaat mm -hmm. oh, tak boleh banyak sikit pala walaupun seronok walaupun nak banyak pala <tuk> tak, <tuk> tak boleh ya. ha. aku nak aku nak aku nak sujud dululah baru rukuk aku mm. tak kisah aku nak sujud dulu aku seronok sujud ni aku mm. rukuk tak berapa seronok mm. tak boleh sakit pinggang sakit pinggang itu itu yang ibadah itu yang diizual sebagai ibadah khusus macam mana pula kita nak mengurus isteri nak mengurus anak nak mengurus rumah tangga kalau tak ikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti ya pasti natijahnya tidak tepat kalau natijah nak dapatkan kerukunan rumah tangga tidak mengikut cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengurus rumah tangga itu dia tidak akan dapat kerukunan rumah tangga dia akan dapat kepurak-puran dalam rumah tangga yang kemudian kita ambil yang ketiga pula. Yang ketiga, taat kepada Kau ibu. Derhaka kepada ibu. Macam mana derhaka kepada ibu? Tadi Tuan Pengusir telah menyebutkan beberapa hadis. Mm -hmm. Menyebutkan anak yang derhaka macam ini. Dengan ibu ni, ada satu cerita yang saya baca lah. Satu orang tu, ibunya sakit. ya, Stroke mm -hmm. macam itu. ya. Mm -hmm. Kemudian tu, dia semua tak... Bila orang stroke ni, dia paralisis. Dia, dia paralys. Ya. Dia, ya. mm -hmm. uh, ya. dia, dia jam lah semua-semuanya. Sumber mm -hmm. uh, paralys ni, dia... Tak boleh bergeraklah tangan, hmm. tak boleh bergerak kaki, tak boleh bergerak lumpuh. Ha, dia lumpuh. lumpuh. Yang boleh bergerak hanya mata, hanya lidah, begitu saja. Boleh bercakap hmm. mak ni. Selama 26 tahun, oh, lama ya. Satu orang aja anak yang membela dia. Yang memandikan anak inilah, yang menyuduhkan makanan anak inilah, yang memasak anak inilah, yang menyalinkan pakaian anak inilah, yang memandikan, yang membasuhkan najis, hmm. yang mengangkat anak inilah, yang mengembirakan dia anak inilah. Segala kalanya diuruskan anak ini selama 26 tahun. Allah. Yang menyikatkan rambut, yang membedakkan, yang menciumnya, yang menghiburnya. Tanya, orang ni tanya kepada orang alim, anak ini. Wahai orang alim, aku dah berikan khidmat kepada ibuku yang lumpuh selama 26 tahun. Akulah yang melakukan segala-galanya. Daripada yang sekecil keciknya sampai yang besar-besarnya. Dalam kehidupan seharinya. Yang Allah benarkan ibuku masih hidup selama 26 tahun itu. Akulah yang berkhidmat kepadanya. Tak ada orang lain lagi dah. Tak ada adik, tak ada abang, tak ada kakak yang membantu aku. Tak ada saudara yang membantu aku. Dia tanya dia kepada orang alim ni. Sudahkah terbuka pintu syurga buat aku, wahai orang alim? Apa orang alim tu jawab? Tunggsi. Orang alim tu kata perhimpitan kau selama 26 tahun tu kalau dikumpulkan semua perhimpitan kau tu mm -hmm. tak sama nilainya dengan setitik air susunya yang telah dimasukkan ke mulut oh. kau. Sayang betul. Kita rasa banyak dah. Kita Allah. rasa dah lebih dah. Yeah. Kita rasa, Masya Allah. Ini doktor, kadang-kadang kita mengantar 200 sebulan, 300 bulan. Kadang-kadang ada anak-anak yang masa dah cukup dah. Kadang-kadang ungkit pula uh, banyak. banyak. Ungkit balik. Ungkit pula. Cerita <laughs> pula dengan, you, you know, I give my mother 200 a month, I give my mother 200 a month. you know. Hmm. That much. Ha, yeah. Ungkit. Ungkit balik. Kadang-kadang sebut pula dengan depan-depan adik, depan-depan kakak, depan-depan abang. Saya hmm. 200 inggit. Korang bagi berapa? Hmm. Yeah. Ini saya teringat juga satu kes lagi yang boleh kita ambil pengajaran. Sini, pendengar semua. Bahawa hmm. satu peristiwa berlaku di masjid Nama yang hampir apa yang doktor sebut. Ya, seorang seorang perempuan mendukung ayahnya yang yang tua, mendukung, ya, mendukung ayah dia yang yang sudah tua yang uzur. Ya, lalu bila ayahnya nak nak nak mendukung dia mendukungnya nak berlari, dia bawa, bawa ayahnya berlari. Hingga khabar Nama kata apa? Ohai oh, wanita, kamu seorang anak yang yang baik, yang cukup bagus dengan ibu bapa kamu. Tiba-tiba wanita ini berkata, ya Umar, kebaikanku pada ayahku tidak sampai satu perempat pun kebaikan dia pada aku. Ini soal ayah, ya. Yes. Mungkin tidaklah jauh jika dibandingkan ibu dengan, oh, dengan susu jauh. ibu, ya. Jauh, jauh ini ini gambaran tu. Sebab itu apa yang-ping yang kita perlukan dekat sini ya. Bila kita sebut tentang kederhakaan begini ya tuan pengerusi ya, ya. ya, yang yang jelasnya itu tadi yang dengan ibu ya dengan ayah pun serupa juga mm -hmm. ya dengan ayah. Dengan ayah. Maksudnya pengorbanan ayah titik-titik peluh ayah. Ya, ya. Ya. Bayangkan berapa berapa berapa banyak peluh ayah yang telah mengalir. Mm -hmm. Untuk membesarkan kita. Ya. Untuk menyekolahkan kita. Ya. Untuk mendewasakan kita. Untuk membantu kita dalam perkahwinan. Untuk membantu kita dalam hidup. Ini pengorbanan benar. ayah. Pengorbanan Tetapi berapa orang yang sebenarnya ingat pengorbanan ayah? Berapa orang yang ingat pengorbanan ayah ada di dunia ini? Ya, ya. Dan berapa orang yang terus ingat pengorbanan ayah? Bila ayah dikuburkan di dalam kuburnya? No, saya saya ambil contoh. ya. Saya yakin kebanyakan orang. Kalau ayah kita meninggal atau ibu kita meninggal... Ya? Kita akan baca Quran atau televisyen tak buka di rumah tu setakat 3 hari saja. Masuk hari yang keempat anak-anak mana pun kemungkinannya berpesta, berpesta semula. semula. Lupa tak? Yeah. Ayah kita kadang-kadang sedang terseksa. Agaknya sedang terseksa. Ibu sedang terseksa di kubur kubur mereka. Berapa orang yang terus membacakan Al-Quran untuk ibu dan ayah. Berapa orang yang terus bersedekah untuk ibu dan ayah. Berapa orang yang meraihkan kawan-kawan ayah, kawan-kawan ayah. Yang hmm. juga diminta oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Meninggal ayah dan bonda kamu. Raikanlah teman-temannya. Uh -huh. Kawan-kawan baiknya. Uh -huh. ini, ini ini pun tugas kita sebenarnya. Dan kemudian tu derhaka yang lain. ni, Derhaka kepada ahli-ahli masyarakat. Derhaka kepada jiran. Dapat ahli masyarakat. Ini semua. Tapi ini kecil-kecil. Ya, ya, ya. ya. Yang besar tadi. Allah derhaka Allah, kepada Allah. Rasul. Derhaka kepada Rasul. Derhaka kepada ibu. Dan derhaka uh -huh. kepada ayah. Nampak pada kita bahawa ya. gambaran inilah yang kita mahu. Kita bukan saja ingin mendengar. Cita-cita yang menarik berhubung dengan anak-anak yang soleh. Tapi kadang-kadang bila kita sebut, ramai sangat ibu bapa yang, yang datang mengadu. Saya ada anak lapan orang. Tapi ada kes yang saya pernah pernah berdepan. Seorang ayah meninggal dunia. Seorang anak pun tidak mengurus jenazah ayah. Seorang anak pun tidak mengambil jenazah ayah di hospital. Seorang anak waktu orang lain memandikan jenazah ayah. Seorang anak pun tidak terlibat memandikan jenazah ayah dia. Bahkan yang paling mendukai cerita bila orang mengkapankan jenazah ayahnya. Bila orang sembahyangkan jenazah ayahnya. Anak lapan orang perhatikan duduk jauh tengok orang lain semayang jenazah ayah kita ini kadang-kadang doktor bila disebut tentang hal ini waktu orang mengusungkan jenazah ayah kita ke kubur ada anak tak, tak, tak, tak peduli langsung tak, tak, kisah, kisah tak kisah langsung tak kisah. Ya? sedangkan afdalnya anaklah yang mengusung jenazah ayah anaklah yang mendoakan anaklah memasukkan jenazah ayah dalam kubur anaklah yang mula-mula mengambus menanap itu menutup jenazah ayah dia saya ayah... pernah lihat Tuan Kucing, ya. Tuan Kucing saya hmm. pernah lihat eh, ibu yang meninggal ya Ramai orang datang di rumah dia Ramai Dekat 500 orang lah yang datang yeah, rumah yeah. Anak dia ada 7 orang yeah? Dan saya pun terlibat selama sama menyembayangkan jenazahnya Seorang pun anak dia tidak terlibat <coughs> oh, menyembayangkan jenazah, jenazah. Seorang pun <coughs> tidak terlibat Saya pelawa satu orang Marilah kita sama-sama jenazahkan ibu Semua jenazah, jenazah ibu ni Ada yang kata seluar kotor Ada yang kata seluar dalam kotor Mm -hmm. Ada yang kata tak tahu nak buat. Macam mana? Macam, yeah. Inilah penghormatan yang terakhir no, okay. yang kita nak berikan sebagai anak kepada seorang ibu yang telah pergi meninggalkan yeah, yeah, kita, yeah, yeah. buat selama-lamanya. Penghormatan mm -hmm. terakhir, yeah, yeah. melihatnya kali terakhir, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuknya kali terakhir. terakhir. Tak mampu kita. Yang, jadi dan banyak-banyak tu bukan saja anak-anaknya saja yang tak sembahyang. Daripada 1500 orang yang datang tu, yang sembahyang ni saya ingat 6 orang saja. Allah. 6 orang? Saja. Ini gambaran ya. yang amat mendukui ceritakan. Bahkan karenah itu bukan soal semayang, soal mandi pun, sekadar cebu air untuk jiru di atas jenazah haya, sekadar cebu air takkan ini pun kita tak boleh buat. Agaknya tak inilah tak. yang Allah Subhanahu Wataala mengingatkan kita. Ya Ayuhaladzina amanu ku amfusakum wa ahliyikum naroh. Ingatkan kita ni. Ya, ya. Wahai orang yang beriman, Jagailah isteri isterimu dan anak anakmu daripada bakaran api neraka. Inilah agaknya Inilah. Supaya menghilangkan kita, Menghindarkan kita ya, ya. Daripada terus-menerus Melakukan kederhakaan Kepada Allah Kepada Rasul Kepada ibu dan kepada ayah Ini nampak pada kita Doktor Bahawa soal anak ini Bukan soal main-main Bukan soal yang mudah Yang perlu kita beri perhatian Sungguh-sungguh